Epilógus. Mint kamaszodó testből a szőrszállak, előbújnak a földalól a hóvirágok, és az első napsugarak, felszürcsölik a hegyoldalakról az olvadó havat. Kiszabadult az égi karámból a tavasz, ez a zöld részek csikó, és patájával az égig veri a sarat. Még a jó Isten is összefröcsköli, Rügyeket fakaszt az ágvégeken, és kiszabadítja a jégsatuból a folyót. Távol a hegyekben barlang szájásít, ásvány lehelete friss fuvallat, szénláncai csörgető, kőzetpor kísértet. A sötét járatban az öreg bányász sztetoszkópjával a kőfalat tapogatja, hümmög és simogatja grafitporos szakállát. Sziklafaltól sziklafalig sétál és fülel, mintha az öreg hegy egy kezelésre szoruló beteg, ő maga pedig a bánya gödrök orvosa, a kőzetek professzora lenne. De nyavajáról szó sincs. Különleges ércek utánkutat, a hosszú évek során megtanulta felismerni a kőzetek énekét, hogy hogyan köhög a szén, miként dalol az arany, már csak ott bontja meg a sziklát, ahol biztosan tudja, valamiféle kincslapul alatta. A bánya sohasem hagyta még cserben, meg annyi smaragdot, ezüstöt és aranyat szórt elé, s tudja, rengeteg drága lapul még ott a hideg fal mögött, mint magok egy fiúzacskóban. zacskóban. Em ezúttal nagyobb vadat hajt, nem elégszik meg azokkal a az zafirokkal, rubintokkal és gyémántokkal, melyeket amúgy is a szakadékba szokott dobálni, hisz mit érdekli őt a gazdagság. A különleges érc így dalol neki rejtek helyéről. Klattya kluccs, klittya kluccs. Az öreg bányász megállapodik a fal egy pontjánál, Elhajítja a stetoszkópját, és öreg barátjával, a csákánnyal bontani kezdi a sziklát. A következő napok végig munkával telnek. A férfi izmai lüktetnek a ráncos bőr alatt, a tüdejét kibéleli a fullasztó kőpor, de tudja sietnie kell, mert nem sokára érkezik a vevő, a különleges ércek gyűjtője. Hát megkédszerezi erőfeszítéseit, és a bányászlámpa pislogó fényében, mint ő csontváz, fehér görbületei, előtüremkednek a különleges érc bordás kontúrjai. A vevő másnap érkezik. Kár! kár. A bányász járatot kibélelő eszelős varjúkárogás jelenti bejöttét, az öreg férfit kirázza a hideg, amikor megpillantja a barlang bejáratnál ácsorgó vásárlót. No a visszatérő kuncsaft, a levágott birkafejet viselő magas rém még mindig elborzasztja. A rémálmok rései, a félelem hínármezői. Jöjjön be, Mumó úr! Kökcsél a bányász, mire betántorog a lidérc. A falhoz hajított stetoszkóp életre kell, és riad kígyóként siklik tova. Kár, kár. A fagajszerű ujjak között szorongatott varjú, kihulló fekete tollai, ott táncolnak már az öreg férfi körül, látja a rámeredő halott birka szemekben véres gyerekcipők kocintanak egymással, és betölt mindent a dökszag. A múma csak állott, mint egy elfelejtett pogányisten áldozati vértől ragacsos kőszobra, nehéz légzése, mágia ropogás. Az öreg bányász pedig a lába elé vonszolja a különleges ércet, a kibányászott fehér radiátort. A farsangi lidérc letérdel, és a döglött birka fülét a hideg fémhez tapasztja. Hallgat! A fűtő testben különös, klattyogó hangok fogócskáznak. Klattyi kluttyi, klattya kluttyi. A mumma végül feláll és bólint. Majd piszkos szörmek kabátja alól előhúzza a fizetséget, a három tarot lapot. Az öreg bányász izgatottan kap utánuk és magához öleli őket. A férfit nem érdekli sem az arany, sem a gyémánt. Azért költözött a hegyre, hogy megtalálja a spirituális gazdagságot. Azt hitte, minél több gyógyító kristályt és követ fejt ki a sziklafalból, annál közelebb kerülhet a megváltáshoz. Azt képzelte, hogy Isten homlokcsontját bontja, az ásványok pedig a teremtő gondolatai, és előbb-utóbb rábukkan arra az egyre, az ős ideára, amiből minden kobakőszikra kipattant egykor. Hosszú, elkeseredett munka ez, erőltetett menet, egy emberöltő talán nem is elég hozzá. Szüksége volt tehát a jóslatokra. Talán a kártyalapok ezúttal azt ígérik, hogy végre sikerrel jár. A muma úgy kapja a hátára a súlyos radiátort, mint a csak szivacsal tömött matrac lenne, és már indul is. Feloldódik a nyitott barlang szájban strázsáló fényben. A remete pedig izgatottan tanulmányozza a kapott lapokat a bányászlámpa pislákjánál. Majd keserű ordítás tör elő a tüdejéből, a lapok nem sok jót ígérnek ezúttal sem. A férfi ültését egy ideig egymásnak dobálják a szigorú sziklafalak, aztán beáll a fulasztó csöndistán homlokában. Elfújnak a fekete varjú tollak, és beköszönt az éjszaka, ahogy a világra csöpögnek. Majd a nappal hattyúszárnyai borulnak az ére, aztán ismét feloldódik a világ a sötétségben. És ott megy már a mumma, a csillogó sárszőnyegen lidérc jár, cupok bőrkeményedéses talpa alatt a latyak, széthagyott lábnyomaiban elárvult tarot kártyalapok vergődnek, egymás képébe köhögik a sötét jóslatokat. Olykor lefekteti a hátán cipelt radiátort és megpihen kicsit, majd folytatja magányos útját. Koponyáján belül az idei farsang emlékei kergetik egymást, a csónakon érkező busók kurjantásai, a dőre járók bolondozása, a gólya alakoskodó kelepelése, a lekvárt vérző ragacsos fánkok, a lobogó mágiák, a téltemető kopósok fájdalmas nyögése és vándorol a mumma, éjszaka a falvakba lopódzik értékes terhével, és bekukucskál az ablakokon, ahol boldog családokat lát, a szeretett összekapaszkodó moha szigeteit, szomorúan megrázza a levágott birkafejét, és továbbál. áll. Hallottátok ezt? Biztos csak egy macskaóson az udvaron, vélhetően csak a szél zörgeti az ágakat. Bizonyára egy varjúka kap a De a negyedik éjjel végre rál el a házra, amit végigkeresett. Gyermek sírás és üvöltés savanyú aurája lengibe a repedezett falu házat. Ahogy a pókhálós ablaküveghez tapasztja a halott birka hólyak szemeit, egy részeg férfit lát, amint bokzsáknak használ egy mesztelen csecsemőt. A gyermeket az annyalógatja fejjel lefelé, miközben a férfi üti. – Kussolj már el, és hagyjál minket aludni! – üvölt a férfi az úzódásoktól tarka, bömbölő ember Üst már ki rendesen a biztatja, biztattyásítozva a nő, ez a vicsorgó akasztófa. – Íme hát, a messiás fészek! Az új, megváltó keltető, ahonnét minden indul, gondolja a mumma és fekete szivárvány dereng homloka mögött. Kopognak az ajtón. Az apa megy ki egy baltát szorongatva ujjai között, de sehol senki. Csak egy küszöbelétett radiátor fehérre lakkozott oldala ragyog a holdfényben. Na hát, nem fogunk többé fagyoskodni, Tapsikul az anya a férfi vállam mögött, és nyögve fújtatva bevonszolják a házba a súlyos fűtőtestet. És lefejti az idő a tébói hagymahéjait, s elfonnyadnak a mosolyok az évek szájszegletében. Radiátorlánynak hívták, mert egy acéllemez radiátor nevelte fel. Két éves volt, amikor apja a vagdalt hús kikötözte őt a fűtőtesthez, mondván úgy is folyton lábalat van a kis ganétúró. A megégett emberi bőrszaga, egy ragasztó szalaggal betapasztott kislány száj, a vékonyka csukló trágó kötél. Így teltek a napok. A radiátorhoz kötözött gyerek állónapa fűtőtestben mocorgó rosdás víz hallgatja. Előbb-utóbb érteni is kezdi, szavak állnak össze a fejében ezek a fényes kattogások, így végül a radiátor tanítja megbeszélni a kislányt. klicsak lattyak Bucs klícs. klics Üzeni a fűtőtestbe zárt bánatos fiúszellem, az egykori miniszterelnök, és sok érdekes dologról beszél a kikötözött lánynak.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 és hogy eljön majd a termosztát megváltó, aki megpróbál gazdaggá tenni mindenkit, amikor megkísérli, lángra lobbantani az egész kurva világot. Dicsértessék a vonaglás halmaz. A vég a kezdet fényénél melegszik, a szenvedésből előbújnak egy új gyötrelem cékla csirály. Előtüremkedik az ős osztódó szövet, és bánatos szívtestekké tömörül, és döcögve, nyikorogva fordul az évkerék, míg aztán hopp, be nem akad újra, s beköszönt egy újabb, legyőzhetetlen tél. Az álmodó szemekről leszaggatott szemhíjak már ott csüngnek a bokrok tüskéjén, a belőlük potyogó vércseppek piros bogyók kácsomósodnak, és megszületnek Magyarország új sebei.